55. A Margit-sziget zöld lomtengere a nyári verőfény záporában fürdött. A piros, sárga tulipánok összezárták keihüket, féltőn óvva az ezüstös harmadcseppeket, a hajnali áldást, mielőtt a nap mohón elszippantaná őket. Az árnyas sétányokon özönlött a nép a sportuszoda és a Palatinus strand felé, hogy az üde kékezzölt hullámokban találjon enyhülést. Icu és Bartos jutka az árpát híd felől jöttek, szemüket nagy napszemüveg takarta, a jóval a tért fölött végződő miniszoknya formás szép lábukat mutatta. Jó néhány férfi megfordult utánuk és csettintett elismerően. A Margit híd irányából halászferi szaporázta lépteit, s már messziről integetni kezdett valakinek, aki egy tömött 26-os autóbusz lépcsőjére igyekezett felkapaszkodni. Rita! Rita! Várjál! Kiáltotta. Az autóbusz lépcsőjéről csinos fiatal nő lépett vissza a forró szürke aszfaltra. Ne haragudjál! Nem tudtam előbb elszabadulni a munkahelyemről. szervus, Lihegte a férfi a melegtől és a sietségtől. Szervusz! Ez volt a második 26-os, amelyiket elengedtem. Most újból várhatunk. Szerintem menjünk gyalog. A paláig? Messze van. Közben a kaszinónál veszünk egy fagyit. Ebben a hőségben szívesebben sétálok veled, mint hogy egy tömött buszon szorongjak. Jó, de azért legközelebb ne lepődj meg, ha nem várlak a randin. Ezt megteheted azzal a bájos kis aráddal, de nem velem. Nagyon kérlek, ne keverdőd bele. Egyéb óhajod nincs. Esetleg dicsérjem is? Rita, ne beszélj így. Azt se kérem. én ádom a logikádot. A kis libuci tiszteled, mert ő tiszta, ő szép, de közben velem akarsz járni. Édesapám, van egy javaslatom, anyagolj el és keressé mindent egy helyen. Ritukám, azt hiszed, olyan felemelő érzés nekem, hogy őt akarod feleségül venni és velem csak barátkozol? Halász eddig erőtlenül védekezett, de most már kezdett méregbe gurulni. Érdekes vagy, Rita, mostanáig állandóan azt hangoztattad, és eszed sincs férjehez menni, hogy te nem fogod az én zokniaimat mosni. És azt mondtam, megváltozott a véleményem. Némán mentek egymás mellett, de aztán a lány mégiscsak a fiúba karolt. Amikor a kaszinóhoz értek, már mosolyogva mondta. Én csak gyümölcsfagylaltot kérek. Icuék a strand déli részén egy nagy füves mező szélén telepettek le. Ott heverésztek, napoztak egy sárga-barna csíkos flaneltakarón, melyet Szabó néni tukmált a lányokra. A hullámmedencét innen még szemmel tarthatták. – Igazán kolompolhatnának már, – mondta Icu. – De türelmetlen vagy állapította megjutka, aki élvezte a semmit tevést, a delelő nap tűző melegét. Mit gondolsz, miért éppen ide jöttünk és miért nem a dagályra, amelyik csak egy ugrásra van tőlünk, hm? kérdezte icu. Mert ott nincs hullám. Jól feleltél, de akkor miért csodálkozol azon, hogy várom a kolomszót? Amelyik ezt a malacbandát, beleértve minket is a hullámfürdőbe invitálja, Icu félig magyarázva, félig ábrándozva folytatta. Ott legalább nem gondol másra az ember, csak küszködik a hullámokkal. Lebeg és arra ügyel, hogy meg ne rúgják, de hát valakinek mindig sikerül belénk rúgni. Pessimista vagy, hát ha mégse rúgnak belénk. Pesszimista vagyok, a felvételimet illetőleg. Te beszélsz? Nekem sokkal több esélyem volt, mint neked, mégis elszúrtam. Mégsem ereztem búnak a fejemet. Hol van előírva, hogy rögtön egyből sikerüljön minden? Jutka érezte, hogy az arcát és a vállát perzseli a nap. Hoztál napolajat? Manyu arról is gondoskodott. Kéred? Na-na! Nah. Jutka aprólékos gonddal kenegette magát a napolajjal. Valósággal szellemi rövidzárlatot kaptam, icu. Megijedtem a vizsgabizottságtól, és tudod, mi a legdühítőbb? Hogy tudtad? Amint kitettem a lábam a folyosóra, Minden primám beugrott. Én viszont mindenre válaszoltam, Csak nem úgy, ahogy kellett volna. Hülyeségeket mondtál? Nem mondtam nagy hülyeségeket, Csak olyan hervat közepes feleleteket adtam. Felvesznek, jelentette ki jutka A legnagyobb határozottsággal. Nem hiszek a csodákban jutka. Majd meglátod? A megafomból Vámos János behízelgő baritonja csendült fel, a népszerű lágért énekelte. Nekünk találkozni kellett? A lányok révedezve hallgatták, aztán Jutka, akinek a szövegről valahogy halászferi jutott eszébe, megkérdezte: Beszéltél Ferivel? Nem, mert tegnap megmondta, hogy valami ellenőrzésre kell mennie. Icu tele volt szorongással. A sláger a helyet, hogy elringatta volna, nyugtalanította. De jó lenne elaludni most, aztán úgy ébredni egy esztendő múltán, hogy közben minden rendbe jött, és újra mehetünk felvételizni az egyetemre. – Még mindig szereted a meséket? – kérdezte Jutka. Hangjában enyhegúny bujkált, de erre a mellék Icu most nem figyelt fel. – Még mindig szeretem. – Jutka nyelt egyet. Már-már a száján volt, hogy kimondja, halászferi nagy mesemondó, de megsajnálta icut. Végül is kikapcsolódni jöttek a palára, nem pedig lelkizni. Csipke Rózsika, ha már álmodozol, miért nem azt álmodod, hogy sikeresen túlestél a felvételi vizsgán? Egyébként maradjunk a valóság talaján a jelen időben. Augustusba táborba megyünk, utána pedig őrült nagyot nyaralunk. Végül is időmilliómosok vagyunk, hát nem isteni most is. Lustizás, napimádás és fürdés. Ez mind nagyszerű, de azért én nem vagyok időmilliómos, jutka. Dehogy nem, csak akarni kell, élcelődött a barátnője. Mennyasszony vagyok, ha elfelejtetted volna, és a vőlegényem örökké nem várhat rám. Örökké nem, de valamivel gyakrabban azért várhatna rád. Jutka ezt a poént nem hagyhatta ki. Végül is, barátok. Muszáj a lakoskodnia. Az igazságot is el kell tudni viselni. Hogy érted ezt? Jutka begurult. Mit nem értezen, Icu? Úgy, ahogy mondtam. Gyakrabban várhatna rád. Kivált olyankor, amikor illene is. Nekem bizony rosszul esett volna, ha a ballagásnál pista nem jelenik meg egy csokorvirággal a kezében, pedig nem is a vőlegényem. Feri nem ért rá. Persze, még akkor se egy egymásnak. Mint a szóbeli után, amíg te a filmmúzeum előtt szobroztál, az alatt ő fent a várban, a Ruszvúrum cukrázdában csajozik. De hát csak áltasd magad. Nem áltatom magam. Hát akkor? Ha azt te úgysem érted, Jutka. Mit? Azt, hogyha szeretsz valakit, annak sok mindent megbocsájtasz. Magasságos ég. Nálad csak egy nagyobb bolond van a közelben. Én, hogy én minek prédikálok, én őrült. A lányok talán még össze is vesztek volna, ha nem kezdenek kolompolni a hullámmedencénél. Elsőnek Icuó csudott fel. A hullám, szaladjunk! És kimarad itt a holminkra vigyázni. Megkérünk rá valakit. Körülnéztek. Mindketten ugyanarra szavaztak. Azt a csokoládébarna tüneményt kéne mondta halkan Jutka. Ő biztosan nem mozdul el a gyékényről. Szerintem is csak napozni jár ide, helyeselt icu. Siól választottak. A napimádó hölgy kis vállalta az őrködést. Rita nem tudott úszni, ezért a medence sekélyebbik részében ugrándozott. Halász mögé esettenkedett, s amikor a lánya hullámmal együtt felemelkedett, ölébe kapta, s néhány lépéssel bejebb vitte a mély víz felé. Rita prüszkölt, kapálódzott, de nem tudott szabadulni. Ne félj, Rita, nem engedlek el, most ugorjál! A feléjük gördülő hullám megemelte őket, s a lány belesimult a férfi izmos karjába. Aztán egy hirtelen mozdulattal megfordult, a fiúra, szájon csókolta. Mi ízléstelenség? Égyezte meg valaki a közelükben. Ők azonban nem zavartatták magukat, csak akkor váltak szét, amikor a következő hullám beborította őket. – Csupa víz lett a hajam! – prüszkölt Rita. – Mehetek majd a fodrászhoz? – Imádom a hullámot! – mondta halász olyan hangsúlyjal, hogy az felért egy szerelmi vallomással. – Én is van tartóst, de ez vizes. Menjünk ki! Ki viszel? – Persze, de én szeretnék még úszni. Menj addig a vendéglőbe, rendelj valamit. Neked is? Nekem is. Jó, de siess, ne maradj sokáig. Icu mélyen teleszívta levegővel a tüdejét. Ettől valószínűtlenül könnyülett karcsú izmos kis teste. A hátára feküdt és könnyedén lebegett a víz színén. Együtt emelkedett, együtt süllyedt a hullámokkal, s arcából csak szájának, órának foltnyi területe emelkedett a víz fölé. Boldog önfelett révületéből egy erőteljes rúgás zökkentette ki. Egy férfi úszott el mellette széles lábtempókkal, ahogy a mellúszásnál szokásos. És azt sem mondta, hogy bocsánat. Icu mérgesen kiáltott utána. Maga mafla? Nem tud vigyázni? A férfi fölkapta a fejét a vízből és visszanézett. Olyasfajta volt az arc kifejezése, mint egy régi unikumos üveg reklámfigurájának. Egy vízből kiemelkedő férfi fej, tetézve a meglepett ember kisé bárgyú Feri! – Icú! E -e Ez aztán a meglepetés! – dadogta több részletben Feri, egyrészt, mert amikor szólásra tátotta a száját, jött a hullám. Nem tudtad, hogy itt vagyok? Nem, prüszkölt halász. Vizet nyeltél? De még mennyit? Kerestelek, de nem vették fel nálatok a telefont. Egyedül jöttél ki? Nem, a Bartos jutkával. És te? Halász nem adott egyenes választ. Találkoztam már egy-két ismerőssel, mondta, s közben a medencének a vendéglő teraszáról távolabb eső oldalára sodorta Ki Kimegyünk? Nekem már elég volt a fürdésből. A pincér letette Rita elé a két pohár sört. Megvárta, amíg a lány fizetett, aztán távozott. Addig eltakarta a medence felé a kilátást. Ahogy ellépett az asztaltól, Rita felfedezte a parton sétálók között Ferit, aki kézenfogva andalgott egy nővel a füves rész felé. A földvári part napfényben fürdött, a strand homokja forró volt, és ezüstös csillámai, mint mákszemnyi tükördarabok visszaverték a fényzuhatagot. Bandi egy nagy szalmakalappal a fején szundikált, s közben félfüllel hallgatta Peti sevegését, aki a közelében homokvárat épített újdonsült pajtásaival. Ő meg a gyerek egy terebélyes gesztenya fa árnyékába húzódtak. Irén ellenben közvetlenül a víz mellett, a szürke betonon napozott. Moccanás nélkül feküdt a gyékényen. Bandi attól tartott, hogy a felesége elaludt a napon. Irén azonban ébren volt, és éppen akkor fordult hasra, amikor a férje a közelébe ért. – Esküszöm, Irén, túlzásba viszed! Nem unod még a napozást? – Nem. Isteni barna akarok lenni. – Tudod, milyen a hátad? – Milyen? – Hozzá képest a főtrák éretlen zöld dió. Nem fáj? – Nem – válaszolta Irén egy kicsit bizonytalanul. – Muszáj neked egy nap alatt lesülnöd? – Ki kell használnom ezt a jó időt? – Hát, ha holnapra elromlik. – Menjünk be a vízbe. – Majd később. Nem akarom, hogy leázzon rólam a krém. Tudod, milyen sokba került? A kozmetikus nőm külön nekem készítette. Mielőtt uzsonnázni megyünk, megfürdök veletek. És addig itt fekszel? Igen, a combom nagyon fehér még, de lásd, hogy hallgatok rád, betakarhatod a hátamat ezzel a törölközővel. Irénnek valóban fehér volt a combja. Bandi legszívesebben megpaskolta volna, de kezében volt a törölköző, meg aztán ott volt körülöttük a nézőközönség. Júj! visított az asszony. Arra nem kértelek, hogy közben rám tenyerei? Ezer bocs, és anyamedve. Kicsit figyelmesebb lehetnél? Hol jár az eszed? Bandi nem árulta el. Érzékeny a hátam, te pedig masszírozod ezzel a törőközővel. Azt hiszem, ma éjjel hasonfekve fogsz aludni. De ha napszúrást kapnál, azon se csodálkoznék. Szépen vigasztalsz! Nem vigasztallak, csak latolgatom a kilátásaidat. Bandi kitűnőjósnak bizonyult. Ezt Irén később maga is megtapasztalta. Halász leült a fűre a lányok mellé. Icu jó jelnek vélte, hogy ilyen szerencsésen összetalálkoztak. Feri megérezte, hogy hová kellett jönnie, mert éppenséggel kimehetett volna a dagáira is, de nem. Közös hullámhosszon hosszon vannak. Jutka fanyarmosolyjal nézte őket. Egyre kényelmetlenebbül érezte magát. És te, hogy kerültél ide, icu? még nem is kérdeztem. Elhatároztam, hogy vízbe vetem magam, humorizált a lány. Először a dunára gondoltam, de végül is jutkával itt kötöttünk ki, csodálatos a véletlen igaz. Halász magában leszögezte. Sajnos nem mindig csodálatos. Csodálatos ícukám. És miért akartad magad a Dunába vetni, ha szabad megkérdeznem? El is várom tőled, hogy megkérdezd. Tehát, Jutka közbeszólt. Gyerekek, elsétálok a melegvízhez, mintha ott láttam volna a nagynénimet. Senki sem tartóztatta. Szóval, talált ki. Nem sikerült a vizsgád? Úgy érzem, nem nagyon. Szegénykém, pedig mennyit tanultál? De se baj, minden rossznak akad egy jó oldala is, állítólag. És pedig? Nincs akadálya, hogy összeházasodjunk, elég sokáig vártam már rád. Ferikém, kedves vagy, hogy ezzel vígasztalsz, de én még nem adtam fel. Tanulni fogok. Orvos akarok lenni. Én viszont unom az egyedül létet. Nagyon kívánlak. Hiányzol. A férjed akarok lenni. Azt akarom, hogy egészen az enyém legyél. Hosszan nézték egymást, Icu megremegett és elpirult. Hirtelen egy álló alak árnyéka vetődött rájuk. Ilyen hamar visszatért ez a jutka? Ahogy Icu felnézett, egy vadidegen nőt látott felettük állni. Réta volt. Bicentett Icu felé, Feritől pedig megkérdezte: Bocsánat, Ferikém, meddig várjak még rád, nem árulnád el? Halász meg sem tudott mukanni. Ült, leszegett fejjel, icu bénultan hallgatott. Egész meleg lesz a söröd, arról is megfeledkeztél, folytatta Rita. Halász irgalmatlan zavarában csak dadogni tudott. Be, persze, a, a, a söröm, a, a söröm, kiment a fejemből, ez a találkozás a... a... Rita kedves közvetlenséggel fordult icuhoz. Te vagy az icuka, ferimenyasszonya, ugye kitaláltam? Icu hűvösen, nem éppen bőbeszédűen reagált. Igen? Rita nem zavartatta magát. Tovább nyájaskodott. Sokat mesélt rólad, még régebben, amikor együtt dolgoztunk egy vállalatnál, de én már kiléptem tőlük. Halász közben leküzdötte zavarát, és egyszerre megerett a nyelve. Most aztán megint összefutottunk itt a strandon, Gondoltuk, megiszunk egy pohár sört. Pardon, még be sem utattalak benneteket egymásnak. Ő Rita, ő pedig... Ő pedig Icuka, a mennyasszonyod. Icu nem vette alapot. Fagyos tekintettel nézte a lányt. Rita a győztesek leereszkedő nagy lelküségével folytatta. Gyere te is velünk, csapolt sört iszunk. Szereted a sört? Nem, menjetek csak, én a barátnőmre várok. Rita végig mérte a leforrázott halást. Ma akkor, ha te maradsz, Feri, és miért nem maradnál, én megyek, turbékoljatok. Egy darabig még ott leszek a teraszon. Ringó léptekkel elvonult. Talán öt méterre lehetett a jegyes pártól, amikor visszafordult és megeresztett egy utolsó csípős megjegyzést. Olyan aranyosan néztek ki egymás mellett. Icu szólni sem tudott, csak merőn bámult a halászt. Most miért nézel így rám? Mi kérded? Neked talán nincsenek ismerőseid itt a palán? Nincsenek. Miért nem folytatod tovább? Legjobb védekezés a támadás. Pontosan ezért nem folytatom, mert nem akarom feleslegesen a védekezés látszatát kelteni. Nincs okom rá. Icú nyelt egy nagyot. Feri, most az lesz a legokosabb, ha szépen követed a barátnődet. Veled együtt. Én itt maradok, és azon töprengek majd, hogy miért is akartál te engem feleségül venni. A napimádó hölgy, aki korábban icuék holmiára vigyázott, leplezetlen kíváncsisággal figyelte őket. Remekül szórakozott. Halász észrevette. – Ne csinálj cirkuszt, icu! – sziszegte halkan. – Cirkuszt? Feltűnést! Mulatságosak vagyunk. Egy ostoba, egy véletlen találkozás miatt féltékenykedsz ötezer ember szeme láttára. Megiszom valakivel egy pohár sört, hogy mennyire ártatlan ügy, mi sem bizonyítja jobban, hogy Rita idejött, bemutatkozott neked. Te mutattad be? Nem mindegy. Icú nyugalmat erőltetett magára. Érezte, hogyha még két percig hallgatnia kell feri hazudozásait, mérgében vagy sírva fakad, vagy ordítani fog. Azt hiszem, igazad van. Véletlenül találkoztál ezzel a nővel, és ő valóban udvarias volt. Éppen ezért fölöslegesen sértenéd meg, ha faképnél hagynád. Menjél csak utána. És te ne rázda a fejed? Nem. Halász az igazságtalanul megvádolt férfi púzát öltötte magára. Jó, akkor én valóban oda megyek. Vésd jól az eszedbe, hogy igazságtalan voltál. Amíg visszajövök, gondolkozzál ezen. Gondolkozni fogok, ígérem, de ne gyere vissza! Nem találsz itt. És ne is telefonálj. Ne, mert nem hinném, hogy bárki is fölvenné majd a telefont. Szervusz! Halász egy kis sétét ovázott, de azután köszöntés eltávozott a vendéglő terasza felé. Sértődöttséget érzett a szívében icu konoksága miatt. Békülni akart, és lám visszautasították. De azért valami másféle érzés is motoszkált benne.